nga buhur erija radiallahu anhu per cillet se i derguar i allahut alayhi salam ka then vërtet allahut do të thotë në ditën e ringjalljes ku janë ata që edonin njëri tjetrin për hir të madhërisë sime sot un do t'i strehoj ata në hijen time se kjo është dita në të cilin nuk ka hije tjetër përveç hijes sime transmeton imam muslimi këto hadithe mund të shohen nga xhamiambret.com